На цю пісню її надихнуло нове життя з Деном. А він прослухав її, байдуже знизавши плечима, і тоді їй було прикро. Нора б якось висловилася з цього приводу, коли б усе це не відбувалося на його день народження. «Так», – сказав він, – «нормально». Нора замислилася, чому цей спогад так довго десь ховався, а сплив тільки зараз як велетенська біла акула на вицвілій футболці. Пригадалося й дещо інше. Його бурхлива реакція, коли вона розповіла Денові, що один покупець – еш, хірург і гітарист-аматор, який в годи приходив по книжку з піснями до теорії струн – легковажно спитав Нору, чи не хоче вона колись сходити з ним на каву. «Ну, звісно, я відмовила, не кричи так». Ще гірше стало, коли шукач артистів і репертатур від однієї з провідних компаній звукозапису, чи радше невеликого Іноді Лейбу, за яким стояла компанія Universal, захотів підписати контракт з лабіринтами. Денс сказав Норі, що як пара вони не виживуть. Також він чув жахливу історію однокурсника, який грав у гурті, що підписав такий контракт. А компанія обібрала їх до нитки, і всі стали безробітними алкоголіками чи щось типу того. «Я можу тебе з собою брати», – сказала Нора. «Внесу це в контракт. Можемо всюди їздити разом». «Вибач, Норо, але це твоя мрія, а не моя». Озираючись на це, Нора відчувала ще більшу образу, знаючи, як багато сил до весілля. Доклала, щоб зробити так, аби його мрія про пап в Оксфордширі стала її мрією. Ден завжди казав, мовляв, він боїться, що в Нори в гурті почнуться напади паніки, особливо де-небудь поблизу сцени. Але тепер подумавши, Нора розважила, що це хвилювання було принаймні трохи маніпулятивним. «Я вже думав, – казав тепер Ден, – що ти знову почала мені довіряти. «Довіряти тобі? Дене, а чому б я не мала тобі довіряти?» «Ну, ти ж знаєш». «Знаю», – збрехала вона, – «просто хочу від тебе почути». «Ну, після отієї історії з Ерін». Нора подивилася на Дене, як на ляпку Роршаха, в котрій ніяк не могла розгледіти чіткої картини. «Ерін? Та, з якою я сьогодні ввечері розмовляла?» «Мене що, тепер треба бити за одну дурну помилку по п'яні?» На дворі здіймався вітер, завивав між деревами, ніби намагався щось сказати. І через оце життя їй защемило серце? Через оце життя вона картала себе, що його не розпочала? Оце той шлях, через відмову від якого шкодувала? «Одну дурну помилку?» – перепитала вона. Ну, дві. Їх більшало. Дві? Ну, я в такому стані був, розумієш, стрес, тиск з цього місця. Я був дуже п'яний. Ти займався сексом з іншою, але щось не дуже намагаєшся залагодити ситуацію. Серйозно? Ну, навіщо це витягати? Ми це вже пройшли, пам'ятаєш, що нам казав психолог? що треба зосередитися не на тому, де ми були, а на тому, куди хочемо потрапити. А ти не думаєш, що ми просто одне одному не підходимо? Що? Я люблю тебе, Дене, і ти можеш бути дуже добрим. Ти дуже гарно поводився з моєю матір'ю, і ми колись, тобто зараз, можемо вести цікаві розмови. Але тобі не здається, що ми потрапили не туди, куди нам треба?